Роззуває боти і гукає, Прочинивши двері у кімнату. «Чуєш, Римо, тобі Рома передав зарплату?» ЧОРТОВИННІ Закохався чорт старий в молоду чортяку. Городив їй про любов чортівню усяку, І чортяка молода чорта чарувала, З-під тоненьких бровенят бісики пускала. Як женилися вони, На чортячому святі танцювало сто чортів – Усі рогаті Кілька років пожили наші молодята Наплодили чортенят Аж дісна їм хата Роздивився чорт старий Дітки чортенята Схожі ви на всіх чортів Тільки не на тата Одувач чужий кагал Неприємне діло Скоро чортові в житті це ось чортіло Він з досади та нуньги Став горів купити Раз ломаку притаскав, щоб чертяку бити. Де не взявся юний чорт, вихопив ломаку, І старому дав чертів, щоб не бив чертяку. Дух опелив, доки дух вибив із старого. Як це добре, що у людей не бува такого. Шик і блиск. Зайшов дивак до театру з женою своєю. Там жіноцтво враз поблідло в порівнянні з нею. Перманенти, манікюри, кулони, браслети, Нищіші чорні брошки, схожі на котлети, Декольте таке, що видно, усю спину голу. Ну, знайомий дивацюгу, нишком смик за полу. Ти чого це з такою у театр явився? Щоб всі бачили, на кому я дурний женився. Причіпний фургон. Старшина спинив машину на крутій горі і спитав, Чому не світять задні ліхтарі? а водій з кабіни вивіз, білий як стіна. «Це Мирон підстроїв, каже, от що сатана!» і збентежений до краю аж сльозу пустив. «Подивіться, он біліє будка унизу, то у мене підірвався причепний фургон, а у нім моя дружина і сусід Мирон. Він давно шукав хитрюга способу в путі, щоб лишитися із нею десь на самоті». «У міліції». «Пив сусід у вас горілку?» Еж, випивав, справді без дружину вашу, а ага, упцював. А чого ж ви не втручались, коли бив сусід? Знав, що, може, й без мене наклепать як слід. Коняк на дурняк. Добро випивши чарюгу біля жінки спить Мирон І облизується смачно, бо солодкий бачить сон. Приверезлося, що в майбутнім він прекрасному живе. Десь розгує по місту, а на ньому все нове. А навколо виногради, а навколо буйний сад. А ліворуч і праворуч автомати стали в ряд. Підійди, натисни кнопку і полється кон'ячок. Скільки раз надавиш пальцем, стільки й буде зірочок. Підійшов Мирон, натиснув, надавив, а потім ще в автоматі щось заїло, тільки пирска не тече. І з озла по автомату кулаком я здаст Мирон, І прокинувся від болю, і пропав солодкий сон. Бо почувся жінчин голос, що ти спати не даєш, Що ти ляскаєш по носі, ти чого по лобі б'єш? Активіст. Чоловік прийшов під газом, А дружина грізно, де нявся волоцюго, Чому приліз так пізно? Був на зборах, бреше п'яний, як тепер ведеться, уступив я во те саме, от забув як зветься. От я нього, каже жінка, дай би тобі в ший, вічно вступиш, а чоботи я за тебе мию. Точна міра. Прибрів п'яний з базару, влащає дружину. Приніс тобі даруночок, титя цибулину, а дружина нализався. Це вже діло звісне. Ухопила цибулину та у лобі як трісне, той радіє, що то значить саме в міру пити. Я ж міг тобі на базарі гарбуза купити. Довгий чоловік сумно хлипа молодичка в черзі під крамницею. Чоловіка поховала, був страшним п'яницею. Як належиться, бувало, мов сліпий тиняється, під колеса рачки лізе на трамвай чіпляється. Подзвонила мені жінка двірника Кукучкіна. «Чоловік лежить, ваш мертвий, біля площі Пушкіна». «Прибігаю, мамо рідна, і оцям не вірю я».